Daar is goeie geeste wat jylle bystaan in alles. Alles wat jylle doen en besluit, word met valk ood opgehou, want elke daad van jylle kant af het geen geringe gevolg nie, slechts tot in die lang tye wat tot in ewigheid strek. Dit is waarom ek jylle weer vermaan om jylle gedagtes recht te gebruik en eerder daar meer te bou, as om slechte dinge daardier te skep. Selfs elke woord wat jy geuiter of selfs gedink het, weer tot in die ewigheid in. Slechte woorde hee dan een manier om weer terug te keer na jou, wat die sender is, en dan kom dit ook nog verhelder en versterk terug, en dit kan katastrofiese gevolge hee vir jou siel. Daarom moet jou hart en gedagte syver wees, so dat dit nie sal oorgaan in onrein woorde en dade nie. Kom ons kyk een bykie wat staan op die tafels van jou hartgeskryf, kom kyk binnen jou om te sien waar jou grootste, diepste liefde leek. Ek is ewig en altyd, en in my is alles bevat wat jylle om jylle sien, en ook die onzichtbare, net die wat my baie lief het sal my kan sien, in dinge tot op die kleinste detail. Het ek nie al gesê en gewys, liefde is die sterkste kracht nie? So kan jylle dan jylle liefde vir my inspan, om so die grootste ding te kan vermag. Dit is in jylle mag dit is in jou mag door die septer in jou rechterhand, door die krag in jou diepste weese, Dier die lammieke in jou arms en die liewe in jou sy. Die lucht wat uit jou hoof uitstrol is ook jou lamp wat jou innerlijke oog beskyn. As jy genoeg olie in jou lamp besit, sal jou oog helder kan sien en jy sal my, die breidegom sien, kom met genoeg helder lucht om om te herken. Sekere mens het genoeg olie in hulle lampe, sommige sê het nie dan is hulle deel van die vruchte wat van die boom afval en vrot word, en so weer deel van die boom te kan word en die, deel, en die tweede kans te kry. Selfs ten oor hulle is ek genadig, door hulle weer een keer te laat leef, hoewel hulle door baie lang processe moet gaan, en weer door die boom opgeneem word, en gesyver word, voordat hulle weer die daglig as feie of enige goeie vruch kan sien. Julle wil verseker nie so lang voor voordat julle die breide goms sien nie, Ek sien jylle harte en sê vir jylle wat my woord lief het, dat daar die mooiste dinge in is. Die diepte en inzicht daarin sal jylle verbuister, doordat jylle in die grootste eerbied dankbaarheid en liefde vir my en die mooiste skeppings en dinge so omvangryk groot sal oorgaan. Oorals op jylle sal jylle verwysings na my woorde van liefde aan jylle kry. Oorals in my skepping is ek, en as jylle weet hoe om te kyk, sal groter dinge vir jylle oopgaan as wat jylle ooit besef het. Weet jylle dat baie mense weens ledigheid en traagheid self moord pleeg? Dit terwyl my jylle uitgestrekte skeping wag om verken en onderzoek te word dyr gewillige liefdevolle harte wat nie geleerdheid nodig het om my te begryp nie? Sal ek nie as skepper van alles die beste weet wat in my werelde aanganie? Sal jylle een leek verraad vraag? Kom, laat ek jylle eers my woord leer, dan sal ons wel later by die vruchte uitkomt. Wanneer jy my liefhet en my woord opneem, sal jy later al hoe meer en meer van my skepping ook verstaan, omdat die lig in jou al hoe helderder en helderder brand en alles is duidelik onder een helder, sterk lig. Laat nou my lig in jou harte brand sodat alle planete die son se in jou kan opneem en dan sal die brein ook begin verlig en die lamp in jou sal in die lamp in jou sal jou oog verlig. Amen. Jy is my stok en my staf. Ek sal geen onhoud vrees nie, want jy is met my, en in die daal van duisternis stap jy recht langs my. Eindelijk draai jy my op die rug, en jy oorwin altyd die boze en hulle kan nooit in die stand nie. Geet sê, mannie, dit was die eerste tree in die richting van my donker daal van dood weer My jylle lewe deur het ek geweet wat vir my aardse vleeslike lichaam wag en ek het a lang tyd nodig gehad om voort te bereid daarop. Jylle moet onthou dat ek vlees gehad het soos jylle, maar ek het al langkelo al my vlees verloon en kan alle dinge doen vanuit my vader wat die gees in my hart was en steeds is. Hoewel my grootste strijd nie die marteling van die vlees was nie en het eerste gegaan het om die redding van alle siele en om Lucifer te oorwin, onthou dat het die grootse strijd ooit was, dit was een geveg wat elke ons kracht in my gevat het om met my gees en vlees aan mykaar verbind was. Lucifer het die oorhand oor die vlees gekry, omdat ek hom die luisels in die hand gegeet, so dat ek kon sien dat ek nog steeds alle mag in die jemele en op aarde het. Tot op die laaste dag het hy hard probeer om my vlees af te breek en dan om gehoorsam te maak, want onthou hoe hy my in die woestijn probeer verlei het so het hy dit ook verre probeer in die geester reik. Die strijd was geweldig zwaar vir hom, toe ek my laaste aas om uitblaas in die dode reik betree, Hy het alles in sy vermoe gedoen, maar kon my nie vasse met enige van sy slim plannen nie, en boonop het hy alles hiele wat verloor wat saam met my uitgekom het. Hy is vandag nog nie oor daarie seer hou wat ek om toegedien het nie, en is daarom dat hy nou sy volle aandig op jylle wat my geliefdes is, rug. Maar my bloed het klaar uitgestroom, en een machtige grens daargesteld is in my saad en sy saad, waarby hy nooit voorby kan kom nie. So is jylle in my laar. So het jylle my bloed, die bloed van die lam, op jylle deurkoesijne, en sal jylle gespaar word wanneer die wind die onruip vruchte van die boom afwaai, en so die boom snoei om eendele vruchte voort te bring. Die eindresultaat van my werk op aarde was my opstanding in die vlees. Dit is ook my belofte aan jylle, een ewige lewe in my, wat net voortgaan en oorgan in die mooiste skeppings in. Geribs is so'n voorbeeld vir jylle, die wat genoem word ses oogig is, met spier wat vleels, is nog so'n prachtige voorbeeld vir julle. My liefde is dis uitnodig om ging om deel te word van een wonderlijke, heerlijke weese, wat sy gelijke op aarde nooit sal vind nie. Ek wil julle beklee met dit waarvoor ek Lucifer oorwin het, met die ewige lewe en licht. Dit is waar we die ware kruispad gegaan het, oor die uit, eindpunt, die einddoe, waar die ewige lewe is. Nou sal julle beter kan verstaan, hoe diep my ergens met jylle is, en dat my groot ergens eindelijk die grootste blijdskap is. Wanneer my ergens vruchte opgelever het, sê ek, dit is volbring, en dan staan ek uit die doodheid op. Amen. En dan lewe jylle saam met my, tot in ewigheid. Amen.